— Габі, білий дім тебе сьогодні надурив. Вони спробували налаштувати тебе проти свого ж кандидата, і ти купилася на їхній блеф. Якби я шукала когось гідного довіри, то залишилася б із з і не поспішала стрибати з корабля і шукати втіхів людини на кшталт Марджорі Тенч. Озвався телефон Іоланди. Вона відповіла, покивала потакала і щось занотувала. «Цікаво», – нарешті сказала вона, – «зараз буду». «Дякую». І Оланда відімкнула телефон і багатозначно поглянула на Габріель. «Габі, схоже, для тебе все обійшлося, як я і передбачала». «А що таке?» «Достеменно ще не знаю, але можу сказати ось що. Сьогоднішня прес-конференція президента». «Не матиме нічого спільного ані з сексом, ані з фінансуванням компанії сенатора». Габріель побачила проблес надії і дуже, дуже захотілося вірити, що так воно і буде. «А звідки, ти знаєш? Хтось із президентської команди щойно натякнув, що прес-конференція стосуватиметься НАСА?» Габріель аж підскочила. «НАСА?» І Оланда підморгнула. Сьогоднішній вечір може стати щасливим для тебе, Габріель. Я гадаю, президент відчуває настільки сильний тиск з боку сенатора Секстона, що вирішив: Білий дім не має іншого вибору, як скасувати проект Міжнародна космічна станція. Певно, цим і пояснюється той факт, що репортаж вестимуть усі основні світові агенції новин. Прес-конференція про скасування космічних досліджень такого Брель навіть уявити не могла і Оланда підвелася Кажеш на тебе сьогодні напала теньч Мабуть то була остання відчайдушна спроба взяти гору над Секстоном перед тим як президент з'явиться у прямому ефірі з поганою новиною Секс-скандал найкращий спосіб відвернути увагу від ще одного власного промаху та хоч би там як, Габі, а мене чекає робота, моя парада. Випий чашечку кави, посидю тут, подивися поки що мій телевізор. До початку ефіру залишилося 20 хвилин. І повір мені, сьогодні президент займатиметься чим завгодно, але не коперсанням у брудній билизні. На нього ж дивитиметься цілий світ. Хоч би що він не збирався казати, то буде річ серйозна. І Оланда заспокійливо підморгнула. А тепер віддай мені той конверт. Що? І Оланда наполегливо простягнула руку. Ці картинки я замкну у себе, аж поки все це не закінчиться. Я просто хочу перестрахуватися, щоб ти не вчинила чогось ідіотського. Габриаль неохоче подала їй конверт. Іоланда неквапливо замкнула фото в шухляді свого столу і поклала ключі до кишені. «Ти сама мені потом подякуєш, Габі. Повір мені. Виходячи з кабінки, вона грайливо скуйовдила подрузі волосся. Нікуди не тікай. Гадаю, невдовзі ми дізнаємось якусь приємну новину». Залишившись на самоті у скляній кабінці Іоланди, Габрій спробувала зробити так, щоб їй передався Оптимістичний настрій подруги. Але все, що вона могла думати, це саркастична усмішка на обличчі тинч під час їхньої зустрічі. Габріель не здогадувалася, що збирався розповісти всьому світу президент, але не сумнівалася, що це не стане приємною новиною для сенатора Секстона. Рейчел Секстон здалося, що її спалюють живцем. Я потрапила під вогняний дощ. Вона спробувала розплющити очі, але тільки змогла розібрати якісь туманні образи та миготливе світло. А дощ був палючий, як окріп. Він падав на її оголену шкіру. Лежачи на боці, вона відчула під собою гарячі кахліни плитки. Вона ще сильніше скоцюбчилася в позі зародка, намагаючись захиститися від пекучої рідини – що лилася згори. Рейчел відчула запах якихось хімікалій. Може, хлорка, подумалася їй, спробувала відповсти, але не змогла. Чиїсь могутні руки притиснули їй за плечі до долівки. «Відпустіть мене! Єгорю!» Інстинктивно вона знову спробувала втекти. І знову її зупинили дужі руки, притиснувши згори. «Не рипайся!» – сказав чоловічий голос із американським акцентом. У голосі чулися професійні ноти. «Невдовзі це скінчиться!» «Що невдовзі скінчиться?» – подумала Рейчел. «Біль? Моє життя?» Вона спробувала зосередити погляд. Тут світло було різким та яскравим. Вона інтуїтивно відчула, що кімната маленька, дуже маленька, з низькою стелею. Я вся горю. Пошепки, заверещала Рейчел. З вами все гаразд, мовив голос. Ця вода ледь тепла, повірте мені. Рейчел збагнула, що вона майже гола. На ній тільки просякла водою білизна. Однак її розум не зафіксував ніякої сором'язливості. Надто багато думок у ньому юрмалося. І ось спогади хлинули на неї нестримним потоком, льодовиковий шельф, сканер, нападники. Хто вони? Де я? Вона спробувала скласти компоненти головоломки до купи, але її розум працював мляво, як погано змащений механізм. З вихору виронула одна думка – Майкл і Коркі. Де вони? Рейчел спробувала засоридити свій затуманений погляд, але побачила лише чоловіків, що над нею стояли. Усі вони були вдягнені в однакові блакітні спортивні костюми. Їй захотілося щось сказати, але її рот відмовився артилікувати хоч одно єдине слово. А ось пекуче відчуття на шкірі почало поступатися глибоким болісним хвилям, що прокучувалися її м'язами, як підземні поштовхи під землетрусу. Це треба перетерпіти, сказав один чоловік. Кров має повернутися до вашої мускулатури. Чоловік говорив як лікар. А тепер спробуйте поворушити своїми кінцівками, скільки зможете. Ціло Рейчел пронизував такий біль, неначе кожен м'яз сильно побили молотком. Вона лежала на кахлях, її груди судом наскорочувалися, і вона ледь могла дихати. «Поворушіть! Руками і ногами!» – наполягав чоловік, хоч би як болючи це не було. А Ричел спробувала. Їй здавалося, що при кожному русі в неї встромляли гострого ножа. Струмені води знову стали більш гарячими. Потім перетворилися на кип'яток. Нестерпний біль тривав. І саме тієї миті, коли їй здалося, що вона більше не витримає Рейчел відчула, як хтось зробив їй укол. Біль швидко вщух, тремтіння дещо вгамувалося. Тепер її тілом стало ширитися нове химерне відчуття не мав її коляд шпильками то голками. Крізь по всьому тілу сильно і болюче. Їх було мільйони цих голок, і біль посилювався кожного разу, коли вона робила порох. Рейчел намагалася лежати непорушно. Але потоки води продовжували лупцювати її тіло. Чоловік, що стояв над нею, взяв її за руки і почав згинати та розгинати. Господи, як же це боляче! Рейча була надто слабка, щоб опиратися. Сльози виснаження і болю покотилися по її щоках. Вона міцно заплющила очі, намагаючись відгородитися від усього світу. Нарешті голки і шпильки почали поволі щезати. Дощ припинився. Коли Рейчел розплющила очі, погляд її був уже чіткішим. І вона зараз побачила їх. Корки і Толон лежали поруч, напівголі та мокрі. З виразу їхніх облич вона здогадалася, що її товариші щойно пережили те саме. Карі очі Толанда були у коровиних прожилках і блищали, наче скляні. Побачивши Рейчел, він зобразив на обличчі подобу посмішки, але його посанілі губи ще тремтіли. Рейчел спробувала сісти і обвести поглядом химерне приміщення. Усі троє лежали безладною купою переплетених рук та ніг на підлозі маленької душевої кімнати. Чиї сильні руки підняли її. Рейчел відчула, як могутні незнайомці витирають її насухо, загортають у ковдри, ось її кладуть на якесь медичне ліжко і енергійно масажують її руки, ноги, ступні, ще один укол у руку. «Це адреналін», – сказав хтось. Рейчел відчула, як препарат розтікся її венами, немов сила життя – Повертаючи жвавість м'язам, хоча в животі й досі відчувалася якась людина порожнеча, Воскресіння з мертвих. Вона знову спробувала зосередити погляд, курки і толанд лежали поруч, тремтячи під ковдрами, а тим часом чоловіки зробили й масаж і уколи. Рейчел не сумнівалася, що ця дивовижна група людей щойно врятувала їм життя. Багато хто з них був мокрий, як хлющ, вочевидь від того, що вони так і не встигли роздягтися в душі, бо поспішили надати їм допомогу. Хто були ці люди, і як вони так вчасно опинилися поруч із айсбергом, було поза межами її розуміння. Але зараз це не мало жодного значення. Головне, що вони живі. Де ми Вичувала себе Рейчел, і від такої простої дії, як мовлення, у неї страшно заболіла голова. Чоловік, який її масажував, відповів, «Зараз ви на медичній палубі військової...» «Струнко!» – гукнув хтось. Рейчел відчула біля себе метушню і спробувала сісти на ліжку. Хтось із чоловіків у блакітному допоміг їй і поправив в неї плечах ковдри. Рейчел протерла очі і побачила, що до кімнати хтось увійшов. Новоприбулий виявився кремезним афроамериканцем. Він був вродливий і випромінював владний авторитет. На ньому була уніформа кольору хакі. Вільно, скомандував він, підійшов до Рейчел, став біля неї і зміряв гострим поглядом чорних очей. Гарольд Браун. Відрекомувався він низьким голосом з командними нотами. Капітан корабля Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки, Шарлотта. А як звуть вас? Корабель ви Шарлотта?» – Подумки повторила Рейчел. Ця назва здалася їй віддалено знайомою. Секстон, відповіла вона, мене звуть Рейчел Секстон. На обличчі капітана з'явився спантиличений вираз. Він підійшов ближче і уважніше придивився. «Чорт забирай! Та це і справді ви?» Речі розгубилася. «Звідки він мене знає?» Вона не сумнівалася, що бачить цього чоловіка вперше. Хоча коли опустила погляд з обличчя на груди капітана, то побачила над кишенєю знайому емблему – орла, що тримав у пазурах якір, і був обрамлений словами ВМС Ша. Тепер Рейчел пригадала, звідки вона знала назву Шарлота. Ласкаво просимо на борт нашого судна, сказав капітан. Ви нещодавно аналізували деякі наші розвідувальні збіти. Я знаю, хто ви. Але ж цим ви займаєтесь у цих водах? розгублено спитала вона. Обличчя афроамериканця «Трохи посуворішало. Якщо чесно, міс Секстон, я збирався поставити вам те саме запитання». Раптом Рейчел помітила, як Толанд поволі сів на ліжку і вже розкрив рота, щоб пояснити. Але тут вона рішуче захитала головою, мовляв, замовкни, не тут і не зараз». Вона ані трохи не сумнівалася, що перше, про що заговорять Коркі і Толанд, буде метеорит і напад спецназівців, але це явно була не та тема, яку слід обговорювати в присутності команди підводного човна ВМС США. В розвідувальних колах допуск до секретів панував надусякими іншими міркуваннями, незалежно від критичності ситуації. А метеорит і пов'язані з ним обставини – залишалися засекреченими. «Мені треба поговорити з директором управління військово-космічної розвідки Вільямом Пікерингом», сказала Рейчер капітану, «приватно і негайно». Капітан здивовано вигнув брови, бо, очевидно не звикли отримувати накази на борту власного судна. «Мені треба повідомити йому секретну інформацію». Капітан довго вивчав її поглядом. «Спочатку давайте повернемо температуру вашого тіла до норми, а потім я зв'яжу вас із директором управління розвідки». «Сер, це невідкладно!» Рейчел замовкла. Її очі щойно помітили годинник, який висів на стені медичної рубки. «Дев'ятнадцята, п'ятдесят одна». Рейчел здивовано закліпала очима. «А цей годинник правильно йде?» «Пані, ви перебуваєте на кораблі, а корабельні годинники завжди йдуть точно». «А це східний час?» «Так, 7.51 пополудні стандартного східного поясного часу. Ми вийшли з Норфолка». «Боже, милосердний!» – спанделичено подумала Рейчел. «Зараз тільки сьома година, 51 хвилина». А у неї було таке враження, що відтоді, як вона втратила свідомість, минуло багато годин. А ще навіть немає восьмої. Президент іще не виступив з публічною заявою про метеорит. Я ще маю час зупинити його. Вона вмить зісковзнула із ліжка і закутилася в ковдри. Ноги її тремтіли. «Мені треба поговорити з президентом негайно». Капітан трохи розгубився. Президентом? Чого? Президентом Сполучених Штатів. А мені здалося, що ви збиралися поговорити з Вільямом Пікерінгом. Я вже не маю часу. Мені потрібен президент. Капітан не поворухнувся. Його волетенська фігура затуляла їй шлях. Наскільки мені відомо, президент невдовзі дасть дуже важливу прес-конференцію в прямому ефірі. Сумніваюся, що він зараз приймає особисті телефонні дзвінки. Рейчел випрямилася настільки, наскільки змогла на своїх і досі тримкливих ногах. І втупилася поглядом у капітана. СЕР ви не маєте необхідного допуску, щоби я пояснювала вам ситуацію, але невдозі президент може зробити жахливу помилку. Я маю інформацію, яку йому конче потрібно знати. Негайно. Ви мусите мені повірити. Капітан довго, невідривно дивився на неї. Насупившись, він звірився з годинником. Дев'ять хвилин. Я не зможу забезпечити вам надійний зв'язок за такий короткий час. До того ж, нам доведеться вийти на глибину антени, а це займе певний «Так починайте! Негайно!» Телефонний комутатор Білого дому розташований на ніжньому поверсі східного крила. Там постійно чергують троє телефоністок. Цієї миті за пультом керування сиділо лише двоє – Третя чим душ мчала до кімнати нарад. Вона намагалася подати дзвінок просто до обального кабінету, але президент уже йшов на прес-конференцію. Вона спробувала дозвонитися його радникам по їхніх стільникових телефонах, але перед телевізійними виступами всі телефони всередині та поблизу кімнати нарад зазвичай вимикалися, щоб не заважати процесу. Принести бездротовий телефон безпосередньо президентові в такий час було щонайменше сумнівно. Однак, коли зателефонувала зв'язківка Білого дому з управління розвідки і заявила, що має передати президенту термінову інформацію до того, як він вийде в ефір, телефоністка з комутатора майже не сумнівалася, що треба бігти і чим душ. Проблема була лише в одному – чи встигне вода вчасно? У маленькій медичній рубці на борту підводного човна ВМС «Шарлотта» Рейчел Секстон застигла з телефонною слуховкою біля вуха, чекаючи розмову з президентом. Толант і корки сиділи поруч із виглядом людей, які пережили глибокі потрясіння. На що ці корки віднилися п'ять хірургічних швів та величезний синець. Усім трьом видали теплу бельізну, Грубі морські комбінезони, величезні шерстяні шкарпетки, явно не по розміру, і важкі черевики. Тримаючи в другій руці чашку і ще теплої кави, Рейчел поволі набувала вигляду людської істоти. «Чому затримка?» – занервував Толанд, «Уже сьома, шість». Рейчел могла лише здогадуватися – їй вдалося швидко зв'язатися з телефоністкою з Білого дому і пояснити, хто вона, наголосивши, що її дзвінок терміновий. Здавалося, телефоністка увійшла в її становище, перевела Рейчел у режим очікування, а тепер, начебто, намагалася з'єднати її з президентом. «Лишилося чотири хвилини», – подумала Рейчел. «Поспішай». Заплющивши очі, вона спробувала зібрати докупи свої думки. Їй довелося пережити жахливий день. Як на ядерній субмарині, подумала вона, знаючи, що їй до біса пощастило, що вона взагалі перебуває тут, а не на тому світі. Як встиг розповісти їй капітан підводного човна, два дні тому Шарлотта виконувала планове патрулювання в Беринговому морі. Як раптом зафіксувала аномальні підводні сигнали, які виходили від льодовикого шельфу Мілна, буріння, шум струменів води і багато шифрованих радіорозмов. Їм змінили завдання і наказали зачаїтися і тихо підслуховувати. Годину тому вони почули на льодовику вибух і рушили в напрямку до шельфу, аби перевірити, що ж сталося. Саме тоді вони й почули сигнал «СОС», який надсилала Рейчер. «Залишилося три хвилини», – стривожно сказав Толанд, поглянувши на годинник. Рейчел уже не на жарт рознервувалася. Чому ж так довго? Чому ж президент не прийняв її дзвінок? Якщо Зак Герні вийде в ефір з тією інформацією, яку він має, то... Вона викинула з голови цю страшну думку – і струснула слухавку «Ну же, відповідай». Коли телефоністка з комутатора кинулася до службового входу в кімнату на рад, вона наштовхнулася на чиманелький гурт співробітників Білого дому. Усі збуджено гомоніли, роблячи останні приготування. За 20 ярдів вона побачила президента, що чекав біля головного входу. Над ними досі пурхали візажисти. «Пропустіть!» – гукнула телефоністка, намагаючись протиснутися крізь НАТОв. «Дзвінок президенту! Вибачте! Дайте дорогу!» Прямий ефір. За дві хвилини вигукнув медійний координатор. Стискаючи бездротовий телефон, телефоністка пробувалася до президента. «Терміновий дзвінок президенту!» – засапано вигукувала вона. «Дайте дорогу!» Раптом на її шляху виник високий блокпост. То була Марджорі, старший радник президента, поглянула на телефоністку згори вниз, і її обличчя витягнулося в незадоволеній гримасі. «Що сталося?» Терміновий виклик. засапано випала телефоністка. «Телефонують президентові!» Тенч страшенно здивувалася. «Та ні, не може бути, тільки не зараз. Це від Рейчел Секстон». «Каже, що дуже терміново». Теч скривилася, але більше від здивування, ніж від гніву, і поглянула на бездротовий телефон. «Це звичайна лінія, вона не зашифрована». «Так, пані, але вхідний дзвінок, так чи інше, буде не зашифрований. Вона зв'язалася з нами по радіотелефону і хоче поговорити з президентом негайно». Пряма трансляція починається за 90 секунд. Тейндж примружила холодні очі і простягнула руку, схожу на павучу лапу. «Дайте мені телефон». Телефоністка завагалася. «Міс Екстон хоче поговорити з президентом напряму. Вона сказала, щоб я відклала прес-конференцію, доки вона не поговорить з президентом. І я її запевнила». Тень ступила крок до телефонистки, і голос її перейшов на зловісний, свистячий шепіт. «Давайте розкажу вам правила, що тут існують. Ви не мусите виконувати накази, які віддає донька суперника чинного президента». «Ви виконуватиме мої накази, і можу вас запевнити, що ви не зможете добратися до президента ані на дюйм ближче, поки я не дізнаюся, що ж у біса сталося». Телефоністка безпорадно поглянула на президента, уже оточеного звукотехніками, стилістами та кількома членами персоналу «Білого дому», які востаннє повторювали йому тези майбутнього виступу. «Шістдесят секунд!» – завела в медійний координатор. А на борту Шорлотти Рейчер кидалася в тісній кімнатці, як тигриця в кліці, очікуючи, поки її з'єднають. Нарешті вона почула, як на лінії клацнула. «Ало!» – мовив хрипкий голос. «Президент Герні?» – сказала Рейчел. «Ні, це Марджорі Тенч». – поправив голос. – Я – старший радник президента. Хоч би хто ви не були, попереджаю, що такі безповідальні хуліганські дзвінки до Білого Дому є серйозним порушенням. Заради Бога, це не хуліганська витівка. Я – Рейчел Секстон, зв'язківка Білого Дому з управління військово-космічної розвідки. І я… Я чудово знаю, хто таке Рейчел Секстон, пані. «І я сумніваюся, що ви – це вона. Ви зателефонували до Білого дому по незашифрованій лінії та кажете, що треба перервати важливу прес-конференцію президента. Працівники розвідувального управління так не чинитимуть, якщо...» «Послухайте, – скіпіла Рейчел, – дві години тому я інструктувала ваш персонал стосовно метеорита. Ви сиділи у першому ряді і ви дивилися цей брифінг по телевізору, що стояв на робочому столі президента. Будуть іще запитання». Тенч на мить замовкла. «Міс Секстон, що це все означає?» «Це означає, що ви маєте зупинити президента. Усі його дані про метеорит хибні. Ми щойно дізналися, що цей метеорит навмисне вставили в льодовик знизу. А я знаю, хто і навіщо» але все зовсім не так, як здавалося. Президент збирається оприлюднити надзвичайно хибну інформацію, тому я настійливо рекомендую. Зачекайте хвилинку, чорт вас забирай. Тень ж стишила голос. Ви хоч розумієте, що кажете? Так, прекрасно розумію. Я маю підозри, що керівник НАСА, Організував якусь широкомасштабну фальсифікацію, і президент Герні ось-ось стане її жертвою. Вам слід відкласти прес-конференцію хвилин на десять, щоби я встигла пояснити, що ж тут відбувається. Якісь люди намагалися мене вбити, чорт вас забирай. Зловісний шепіт Марджорі набував крижаних нот. Міс Секстон, дозвольте мені сказати вам пару ласкавих слів. Якщо ви мали якісь сумніви стосовно вашої ролі у допомозі Білому Дому, то чому не висловила їх до того, як особисто підтвердили заради президента інформацію про метеорит? Що? Та вона хоч слухає мене чи ні? Ваша ескапада мені огидна. Використання незашифрованої лінії – дешевий трюк. Припускаєте, що дані про метеорит спальсифіковано – а хіба працівникам розвідувального управління дозволено дзвонити по радіотелефону до Білого дому і говорити про зашифровану інформацію? Через це загинула Нора Менгер. І доктор Мен теж загинув. Вам слід попередити? Негайно ж припиніть. Ви навіть не розумієте, у що в'язалися. Але нагадую вам і тим, хто зараз може підслуховувати цю розмову, «Білий дім» має в розпорядженні відеозаписи зі свідченнями знаних учених з НАСА, кількох знаменитих незалежних експертів, а також ваше свідчення, міс Секстон. І всі вони підтверджують точність інформації про метеорит. Я навіть уявити собі не можу, чому ви зараз вирішили передумати. Та хоч би якої не була причина, вважаєте – що вас уже цієї миті звільнено з посади зв'язківки «Білого дому». І якщо ви знову спробуєте кинути тінь на це відкриття новими абсурдними звинуваченнями та бродними трюками, то запевняю вас, «Білий дім» і НАСА виграють у вас судову справу. За наклеп так швидко, що ви навіть не встигнете валізу зібрати, як опинитеся за гратами». Рейчел було розкрила рота, щоб відповісти, але слова застрягли у неї в горлі. «Зак Герні поставився до вас надзвичайно шляхетно», – відрізала Тенч. «І якщо чесно, то ваш Демарш скидається на дешевий виборчий трюк у стилі сенатора Секстона. Припініть зараз ваші штучки, інакше ми подамо на вас до суду». На лінії запала тиша. Речі ли досі сиділа з розкритим ротом, коли раптом у двері постукав капітан. «Міс Секстон», – гукнув він, прочинивши двері, – «ми приймаємо слабкий сигнал з Канадського державного радіо». Президент Герні щойно розпочав прес-конференцію. Стоячи у прес-центрі Білого дому, Зяг Герні відчував тепло софітів і знав, що на нього зараз дивиться увесь світ. Блискавична спецоперація, здійснена відділом інформації Білого Дому, викликала неабиякий інтерес серед засобів масової інформації та широкої публіки. Ті, хто не дізнався про президентське звернення по телевізору, радіо чи інтернету, неминуче почули про нього від сусідів, колих по роботі, членів родини. На восьмого вечора всі, хто не жив у печерах, уже розводилися про потенційну тему – президентського виступу. У всьому світі мільйони людей у вітальнях, барах та готелях нахилилися до телевізорів, очікуючи дива. Саме в такі моменти, коли на нього дивився увесь світ, Зак Герні по-справжньому відчував усю вагу і відповідальність своєї посади. Той, хто каже, що влада не п'янить, ніколи її не відчував. Та коли Герні розпочав своє звернення, він одразу зрозумів, що щось іде не так. Йому не був притаманний страх перед сценою чи великою аудиторією. Однак неприємне перечуття спантиличило президента. Може це через величезну кількість глядачів заспокоєн вів сам себе. Однак він знав ще дещо. То було чисте, інстинктивне відчуття, породжене тим, що він бачив раніше. То було начебто дрібниця, але... «Забудь», – сказав він собі, – то дріб'юзок не варте уваги. Однак неприємне відчуття залишилося. Тенч. Кільканадцять секунд тому, коли Герні готувався з'явитися на сцені, він побачив у жовтому коридорі Маджурі Тенч, яка розмовляла по бездротовому телефону. Це було дуже дивно, але ще дивнішим було те, що поруч із Тенч стояла телефоністка з комутатора, бліда і явно стривожена. Герне не чув, про що говорила його радниця, але помітив, що розмова відбувалася на підвищених тонах. Тенч сперечалася з кимось із гнівом, який він бачив украй рідко, а тим більше в Теньч. Він на мить замовк і запитально поглянув на неї. Тенч підняла угору великий палець, мовляв, все іде нормально. Герні ніколи не бачив, що Бетенч комусь показувала схвально підняти вгору великий палець. Це була остання картина, яка закарбувалася в його свідомості перед виходом на сцену. А на блакитному киламі імпровізованого прес-центру в житлосфері НАСА на остріві Елсмір Лоренс Екстром сидів у центрі довгого симпозіуму на столу в оточенні чиновників НАСА та науковців. На великому моніторі перед ними транслювалася у прямому ефірі прес-конференція президента. Решта персоналу збуджено скупчилася біля інших моніторів, дивлячись, як головнокомандувач і президент США розпочав свою прес-конференцію. Усім доброго вечора, сказав Герні, незвичайно напруженим голосом. Звертаюся до вас, мої співвітчизники, та до наших друзів у всьому світі. Екстром поглянув на великий обвуглений камінь, гордо виставлений перед столом, за яким він сидів. Потім ковзнув поглядом на боковий монітор, де побачив себе в оточенні своїх найвідданіших працівників на тлі величезного американського прапора та емблеми НАСА. Через різке яскраве освітлення вся сцена скидалася на якусь неомодернистську картину – Дванадцять апостолів на таємній вечері. Зак Герні перетворив усе це на другорядне політичне шоу. Герні не мав вибору. Ексвене досі почувався як телевізійний проповідник, який продає господа в роздріб величезним масам глядачів. За п'ять хвилин президент мав представити Екстрома та співробітників НАСА, а потім, ефектно відійшовши в ефір з вершини світу через супутник, НАСА приєднається до прес-конференції і допоможе президентові поділитися з усім світом, вражаючою новиною. Після короткої розповіді про відкриття і те, як воно було зроблено, про його значення для космічної науки – і після взаємних компліментів НАСА та президент дадуть слово знаменитому науковцеві Майклу Толанду, чий документальний фільм і тими «Наступні 15 хвилин». А опісля, коли публіка остаточно повірить у правдивість відкриття і сповниться ентузіазму, Екстром та президент побажають усім доброї ночі, і пообіцяють тримати в курсі подальших подій під час регулярних прес-конференцій НАСА. Сидячи в очікуванні своєї черги, Екстром відчув, як у душі його зачаївся сором. Він знав, що так буде, він на нього чекав, він брехав, він підтверджував правдивість неправдивої інформації. Однак зараз ця брехня чомусь заблякла і майже втратила значення – на його собість уже тиснув набагато важчий тягар. У хаосі студії ABC Габріль Еш стояла пліч-опліч з десятками незнайомих її людей. Усі повитягували шиї до блоку з кількох телеекранів, підвішаних на стелі. Коли настав найважливіший момент, у студії запала тиша. Габріль заплющила очі, молячи Бога, щоб коли вона їх розплющить, не побачити на екрані фото свого оголеного тіла. Атмосфера в апартаментах сенатора Секстона була наелектризована до краю. Всі його гості підвелися і не зводили очей з великого телеекрана. Загерні з'явився перед освітньою аудиторією. Неймовірно, але його привітання прозвучало скуто і незграбно, схоже, він у чомусь сумнівався. Якийсь він знервований, подумав Секстон, таким я його ще не бачив. Лишень погляньте на нього, прошепотів хтось. Напевне, новини дійсно погані. Щось про космічну станцію, припустив сенатор. Гернік поглянув просто у камеру і глибоко вдихнув. Друзі мої, я багато днів вагався, як же найкраще зробити цю заяву. Як як. – знущально подумав Секстон. – А ніяк. Герні висловив жаль з того приводу, що останнім часом НАСА перетворилася на болючі питання на цих виборах і зауважив, що саме через це він, перш ніж зробити заяву, хоче в невеличкій передмові вибачитися. – Я волів би зробити цю заяву в якийсь інший історичний момент, – сказав він. «Сьогоднішня напружена політична атмосфера перетворює романтиків на скептиків. Однак я, як ваш президент, не маю іншого вибору, ніж поділитися з вами інформацією, яку я щойно отримав». Генрі посміхнувся. «Здається, космос творить свої чудеса, не звіряючись з чимось чи іншим людським графіком. Навіть з робочим графіком президента». Усі гостя в апартаментах сенатора аж сіпнулися. Що? Два тижні тому бив далі президент. Новий НАСІВський прилад, полярний орбітальний сканер щільності проходив над льодовиковим шельфом Мілна на острові Елсмір, віддаленому масиві Суходолу, розташованому на 80-й паралелі у водах північного льодовитого океану. Секстон та його гості обмінялися здивованими поглядами. «Спутник НАСА», – продовжив Генрі, – зафіксував великий щільний валун, занурений у лід на глибину 200 футів. Герні вперше посміхнувся, нарешті спіймавши потрібний настий. Отримавши ці дані, НАСА негайно дійшла висновку, що система спостереження за землею знайшла метеорит. Метеорит, зневажливо пирхнув сенатор Секстон, підводячись із крісла. І це важлива новина? НАСА послала до Людовикову шельфу групу фахівців, щоб зробити свердловини і взяти зразки. І так сталося, що президент зробив ефектну паузу. Коротше, кажучи, фахівці НАСА зробили найвизначніші відкриття нашої епохи. Секстон стривожно ступив крок до телевізора. Ні, не може бути. Його гості неспокійно зававтузилися. «Пані та панове», – урочисто оголосив Герні, «кілька годин тому НАСА витягла з полярного льоду восьмитонний метеорит, котрий містить». Президент знову зробив паузу, щоб глядачі в усьому світі мали достатньо часу на те, аби інстинктивно податися вперед до телевізорів і прикипіти очима до екранів. Містить скам'янілі форми життя. Їх там десятки, і це невідпорний доказ існування позаземного життя. І одразу на екрані за президентом спалахнуло яскраве зображення, бездоганна окреслена форма скам'янілих решток величезної, схожої на жука істоти, що застигла в обугленому камені. Шестеро підприємців в апартаментах перелякано скочили на ноги і вирічили очі. Секстон зацепенів. «Любі друзі», – мовив президент, – «цій скам'янілості, яку ви бачите за мною на екрані, 190 мільйонів років. Її знайшли в фрагменті метеорита, відомого як «Юнгерсольський», котрий впав у північний льодовий океан майже 300 річчя тому. Досконалий НАСівський супутник «Система спостереження за землею» виявив цей фрагмент, заглиблений у товщу криги на льодовиковому шельфі. НАСА і моя адміністрація доклали величезних зусиль, щоб підтвердити кожен аспект цього значущого відкриття, перш ніж розповісти про нього широкому загалу. Впродовж наступних півгодини ви почуєте виступи численних фахівців НАСА та незалежних спеціалістів, а також переглянути короткий документальний фільм, підготовлений для вас людиною, яку ви добре знаєте і яку відразу ж упізнаєте. Однак перед цим я неодмінно маю запросити до вас у гості за полярного кола напряму через супутник людину, чиє вміле керівництво. Проникливість і працевитість зробили неоціненний внесок у це історичне відкриття. Маю честь представити вам керівника НАСА Лоуренса Екстрома. І герні ефектно обернувся до екрана. Зображення метеорита хутко зникло, і натомість з'явилася солідна комісія фахівців НАСА, що сиділи за довгим столом по обидві боки Лоуренса Екстрома. «Дякую, пане президент!» Стримано і гордо Екстром підвівся і поглянув у камеру. «Для мене велика честь бути з вами тут, оцей найвидатніший в історії НАСА-момент!» І Екстром заговорив пристрасно і піднесено про НАСА та її велике відкриття. З пафосним патріотизмом та тріумфальними нотами в голосі він плавно перейшов до документального фільму зробленого популярним науковцем Майклом Толандом. Сенатор Секстон опустився навколішки перед телевізором і впився пальцями у свою сріблясту чуприну. Ні! Господи, ні! Марджорі Тенч похмуро полишила святковий гармидер біля прес-центру і покрокувала до свого приватного куточка в західному крилі будівлі. Настрій у неї був несвятковий. Телефонний дзвінок від Рейчел став для неї повною несподіванкою, украй неприємною несподіванкою. Тенч гепнула дверима свого офісу, підійшла до столу і набрала номер комутатора. «З'єднайте мене з Вільямом Пікірінгом, директором Національного управління військово-космічної розвідки». Тенч запалила цигарку і заходила по кімнаті, очікуючи, поки виловлять Пікерінга. За інших обставин він просто поїхав би додому спати. Але враховуючи той ажіотаж, що панував у Білому домі, у зв'язку з прес-конференцією, Тенч припустила, що Пікерінг увесь вечір простерчав у своєму кабінеті, розмірковуючи – як же могло статися, що про таку знаменну подію він дізнається разом із пересічними громадянами по телевізору, а не застелегідь? Тенч виявила себе за те, що не послухалася внутрішнього голосу, коли президент заявив про рішення послати Рейчел на льодовиковий шельф Мілна. Тенч засумнівалася, вважаючи, що це непотрібний ризик. Але президентові вдалося її переконати, що персонал Білого дому останнім часом погруз у цинізмі і заподозрить фальшивку з боку НАСА, якщо відкриття не підтвердять незалежні спеціалісти. Як Герні і передбачив, підтримка з боку Рейчел придушила скептицизм, знищила в зародку будь-які потенційні внутрішні дебати і змусила персонал Білого дому виступити єдиним фронтом на боці президента. Тенч мусила визнати, що ця підтримка виявилася безцінною, але раптом Рейчел змінила пластинку. Ця сучка зателефонувала мені по незахищеній лінії. Рейчел Секстон явно була налаштована знищити довіру до нещодавнього відкриття. І єдиною втіхою для Тенч слугував тепер той факт, що президент записав на відео бріфінг, який донька сенатора провела перед персоналом Білого дому. Слава Богу! Принаймні у Герні вистачило передбачливості, щоб запастися таким страховим полісом. Однак наразі Тенч думала про те, як організувати ефективний захист. Рейчел Секстен була жінкою розумною, і якщо вона і справді мала намір виступити з відкритим заборолом проти Білого дому та НАСА, то їй неодмінно знадобляться впливові союзники. Логічно припустити, що вона насамперед подумає про Віліма Пікерінга. Тенч добре знала настрою Пікерінга стосовно НАСА, і тому мала дістатися до нього швидше, аніж це зробить Рейчел. Міс Тенч спитав у слухавці чіткий і доброчутний голос, Вільям Пікерінг слухає. Чим зобов'язаний такою честю. Тенч почула, що у кімнаті Пікерінга працює телевізор. Там якраз передавали коментарі фахівців НАСА. З тону співрозмовника вона відчула, що він іще не встиг відійти від початкового потрясіння, спричиненого прес-конференцією. Ви маєте час, директоре. А я гадав, що ви зайняті святкуванням такого знаменного моменту. Це ж ваша ніч. Схожа, НАСА та президент значно поліпшили свої позиції. Тенщі відчула в його словах щире здивування навпіл з ядучим сарказмом. Останній пояснювався легендарною нелюбов'ю Пікерінга поділяти загальний захват усього світу тією чи іншою приголомшливою новиною. Вибачте, мовила Тенч, намагаючись негайно прокласти кладку до серця Пікерінга, що Білий Дім та НАСА змушені були тримати вас у невіданні. А вам відомо, зауважив Пікерінг, що наше відомство зафіксувало діяльність НАСА у тому районі ще два тижні тому і здійснило власне розслідування. Тенч спохмурніла. Він був явно розлючений. Так, відомо. Одначе, Наса заявила нам, що то дріб'язок, звичайні тренування в екстремальних погодних умовах, перевірка нового обладнання. Пікерін зробив паузу і продовжив, і ми купилися на цю брехню. Давайте будемо називати це не брехнею, відрізала Тенч, а вимушеним введенням в оману. Зважаючи на значущість відкриття, гадаю, ви розумієте потребу нас тримати усе це в таємниці. Від широкого загалу так. Купили тобі образи губи, не входила до репертуару таких серйозних чоловіків, як Вільям Пікерінг, і тенч відчула, що на сильнішу образу він не здатен через свою вдачу. Я маю лише хвилину часу, сказала тенч, намагаючись перехопити ініціативу. Але я визнала за необхідне зателефонувати вам і попередити. Попередити мене? Про що? негайно насторожився Пікерінг. Невже Зак Герні задумав призначити нового директора управління військово-космічної розвідки більш прихильного до НАСА?» Звісно, що ні. Президент прекрасно розуміє, що ваше критичне ставлення до космічного відомства спричинене проблемами безпеки. І він намагається усунути ці недоліки. Взагалі-то я телефоную з приводу однієї вашої співробітниці. Вона зробила паузу. З приводу Рейчел Секстон. Вона вам іще не телефонувала сьогодні ввечері. Ні, я послав її сьогодні до Білого дому на прохання президента. Щось ви надовго її затримали. Вона вже мала давно повернутися. Тенч полегшено зітхнула. Вона випередила Рейчел Секстон, зробивши глибоку затяжку, Марджорі заговорила якомога спокійніше. «Маю таку підозру, що вона вам невдовзі зателефонує. Ну оте добре, я теж чекаю на її дзвінок». Можу сказати, що коли почалася прес-конференція, я спочатку побоювався, що президент переконав міс Секстон теж взяти у ній участь і виступити публічно. Я дуже задоволений, що він цього не зробив. Зак Герні – людина шляхетна, – зауважила Тенч, – чого я не можу сказати про міс Секстон. На протилежному кінці лінії запала довго мовчанка. Сподіваюся, я вас неправильно зрозумів. Тенч важко зітхнула. «Та ні, сер, ви мене правильно зрозуміли. Якщо коротко, то схоже, що Рейшел має намір поставити під сумнів сьогоднішню заяву НАСА про відкриття. Не знаю чому, але публічно підтвердивши достовірність відкриття, вона раптом здійснює поворот на 180 градусів і висловлює на адресу НАСА абсурдні і жахливі звинувачення в Омані, та фальсифікації? Не зрозумів, перепитав Пікерін, і з його голосу було чути, як він внутрішньо напружився. Та отож, тривожна інформація. Мені страшенно не хотілося би вам цього казати, але вона зателефонувала мені за дві хвилини до прес-конференції і попередила про необхідність скасувати її. На якій підставі? Підстави абсурдні. Вона сказала, що виявила серйозні вади в інформації про метеорит. Пікерінг надовго замовк, і це не сподобалося Тенч. «Вади», – нарешті сказав директор управління розвідки. «Які вади?» «Абсолютно сміховинні, враховуючи, що НАСА два тижні експериментувала, перевіряючи». Мені важко повірити, що така людина, як Рейчіл, могла вимагати скасування прес-конференції президента, якби не мала для цього до біса вагомих підстав. У голосі Пікерінга звучала тривога. Мабуть, вам слід було вислухати її. О, я вас благаю, сказала теньч і закашлялася. Ви ж бачили прес-конференцію. Дані про метеорит неодноразово підтвердили численні фахівці. В тому числі і незалежні, вам не видається дивним той факт, що Рейчел Секстон донька єдиного чоловіка, якому сьогоднішня прес-конференція може зашкодити, і раптово змінює свою точку зору? Це видається дивним лише тому, містечку, що мені випадково відома та обставина, що мій Секстон та її батько тільки на людях зберігають виді міщемності у своїх стосунках. Я ані на секунду не можу уявити, що Рейчел Секстон після кількох років роботи на президента раптом вирішує перебігти в інший табір і брехати на підтримку свого тата. Можливо, зіграли амбіції, чесно кажучи, я не знаю, а можливо, що шанс стати донькою наступного президента, першою донькою країни, так би мовити, немов ненароком кинула тенч і вичікувально замовкла. Пікерінг умитно посуворівшав. «Притягнуто за вуха, міст Тенч, просто притягнуто за вуха». Тенч насупилася. «Власне, а на що воно розраховувало? Вона звинувачує найздібнішу співробітницю Пікерінга у зраді президента і хоче, щоб той її підтримав. Ясна річ, директор буде захищати Рейчел Секстон». «З'єднайте мене з нею, з командою пікерінг, я хочу сам поговорити із міс Секстон». «Боюся, що це неможливо», – відповіла Тенч. «Зараз її немає в Білому домі». «А де ж вона?» «Сьогодні вранці президент послав її на Людовік Мілна, щоб безпосередньо перевірити отриману інформацію. Вона ще не повернулася». «А мені про це так і не повідомили, ще більше спохворів директор управління». Я не маю часу вислуховувати ради про ображену гордість. Я зателефонувала лише із вічливості. Хотіла як краще. Хотіла попередити вас, що Рейчел вирішила грати власну гру. Стосовно сьогоднішнього звернення президента. Вона шукатиме союзників. Якщо вона вийде з вами на зв'язок, то вам не завадило би знати, що Білий Дім має в розпорядженні відеоматеріал, записаний сьогодні в день. У якому вона підтверджує правдивість даних про метеорит перед президентом та його командою. І якщо зараз з невідомих мотивів Рейчел Секстон спробує заплямувати добре ім'я Зака Герні або наса, то клянуся вам, Білий дім зробить усе, щоб її падіння було швидким і болючим. Тенч помовчала, аби до Пікінінга краще дійшов зміст сказаного. «Гадаю, що ви відповісте люб'язністю на люб'язність і повідомите мене негайно, якщо Рейчел Секстон вам зателефонує. Вона робить прямий випад проти президента, і Білий Дім має намір затримати її для допиту, доки вона не встигла завдати великої шкоди. Я чекатиму на ваш дзвінок, директоре. Наразі це все. На добраніч». Марджері Тенч поклала слуховку, Перебуваючи у повній впевненості, що ніхто і ніколи так не говорив з Вільямом Пікерінго за все його життя. Вільям Пікерінг стояв біля вікна свого кабінету на горішньому поверсі і вдивлявся у Вірджинську ніч. Дзвінок від Марджорі Тенч глибоко занепокоїв його. Він прикусив губу і спробував подумки скласти докупи щойно почути. «Директоре!» – тихо гукнула секретарка, постукавши в двері. «Вам знову телефонують!» «Тільки не зараз!» – задумливо підказав Пікерінг. «Це Рейчел Секстон!» Пікерінг різко обернувся. тень, ну просто провидиться якась!» «Гаразд, давайте її негайно!» «Взагалі-то, сер, вона телефонує по кодованому аудіовізуальному каналу. Хочете, щоб я принесла пристрій вам до кабінету?» Аудіо візуальний канал? А звідки вона телефонує? Секретарка відповіла. Пікерінг ошелешено витріщився на неї і хутко подався по коридору до перемовного залу. Такого він іще не бачив. Глуха кімната субмарини Шарлота. Спроектована за аналогією з приміщенням Убель лаборітуріс була фактично звуконепроникненою, бо унеможливлювала відлуння. Ця акустично чиста кімната поглинала звуки з ефективністю 99,4%. Через акустичну провідність металу та води, підводні човни завжди були вразливими. Розмови на борту могли пеленгувати розташовані неподалік перехоплювачі, оснащені підслуховувальною апаратурою. Був іще один спосіб підслуховування розмов – прикріпляти до корпусу субмарини мікрофони-паразити з присоскою. А з глухої кімнати всередині підводного човна не міг просочитися жоден звук. Усі розмови в цій камері були надійно захищені. Ця камера мала вигляд комірчини, заввишки з людський ріст, стіни, стеля та підлога були геть укрити пінопластовими шпичаками, що стерчали в біч. Вона нагадала Рейчел тісну підводну печеру, де стала гміти, скаженіли, і повиростали, де їм тільки заманулося. А найнеприємнішим моментом була, очевидна, відсутність традиційної підлоги. Під лугою слугувала сталева сітка, як у курнику, натягнута горизонтально поперед кімнати на половині її висоти, наче рибальська сіть. Ця сітка мала гумового покриття і була досить жорсткою. Дивлячись униз скрізь цю повутиноподібну долівку, Речел відчула, наче переходить провалля по підвісному містку посеред сюрреалістичного ландшафту. А трьома футами нижче був цілий ліс пінопластикових шпичаків, що загрозливо стирчали до гори. Не встигла вона увійти, як одразу ж відчула якусь бентежну нежиттєвість повітря, немов із кімнати висмоктали всю енергію. Рей здалося, немов її вуха заткнули ватою. Все, що вона чула, це власне дихання, та й то скоріше усвідомлювала, ніж чула. Вона гукнула, але то було все одно, що гукати в подушку. Стіни вбирали в себе всяку вибрацію, і Рейчел відчувала лише ті коливання, що відлунювали у неї в голові. Капітан уже пішов, зачинивши за собою оббиті звукоізоляцією двері. Рейчел, Корки і Толанд сиділи в центрі кімнати за маленьким підковоподібним столиком, що стояв на довгих металевих опорах, які проходили вниз, Крізь сітку. До столу були прикріплені кілька мікрофонів на вигнутих підставках, навушники і телекамера. Усе це скидалося на мініатюрну копію кімнати для симпозіумів. в ООН. Як людина, що належала до розвідувальних кіл США, найбільше у світі виробника і користувача лазерних мікрофонів підводних, параболічних, підслуховувательних пристроїв та інших гіперчутливих штучок для перехоплення розмов. Рейчел, як ніхто інший, добре знала, що насправді на Землі є зовсім небагато місць, де можна поговорити так, щоб тебе не підслухали. І ця глуха кімната, вочевидь, була одним із таких місць. Мікрофони та навушники за столом давали змогу проводити таку собі селекторну нараду в стилі тет-а-тет, -тет, коли люди були певні, що їхні слова не вийдуть за межі цієї кімнати. Їхні голоси, потрапляючи до мікрофонів, одразу ж зазнавали інтенсивного кодування і лише потім вирушали в довгу подорож крізь атмосферу землі. Перевірка рівня. Раптом пролунав у навушниках чість голос – і всі троє аж підстрибнули від несподіванки. «Ви мене добре чуєте, міс Секстон?» Рейчел нахилилася до мікрофона. «Так, добре, дякую. Хоч би хто ви не були. Я викликала вам директора пікерінга. Він зараз сприймає аудіовізуальний сигнал. Я ж наразі відключаюсь. За кілька секунд ви отримаєте зображення і звук». На лінії запала тиша. Десь далеко почулося гудіння статичного струму, а потім швидка низка попискувань та клацень у навушниках. Відеоекран напроти них увімкнувся. І Рейчел з вражаючою чіткістю побачила перед собою директора Пікерінга, що сидів сам один у конференц-залі управління військово-космічної розвідки. Він рвучко підвів голову, і поглянув просто в очі Рейчел. Дивно, але побачивши його, Рейчел відчула величезне полегшення. Міс Секстон звернувся він до неї зі спантиличеним та стривуженим виразом обличчя, що заради всього святого відбувається. «Ідеться про метеорит, сер, відповіла Рейчел. «Схоже, у нас можуть виникнути серйозні проблеми». Сидячи у глухій кімнаті субмарини, Рейчел Сікстон відрекомендувала Вільяму Пікерінгу своїх товаришів Майкла Толанда, Коркі Марлінсона. Потім вона взяла ініціативу в свої руки і переповіла шефу всю низку неймовірних подій того дня. Директор Національного управління військово-космічної розвідки сидів непорушно і слухав. Речіл розповіла йому про люмінесцентний плантон у метеоритній шахті, про їхню подорож льодовиковим шельфом, про вивлення тунелю, крізь який метеорит потрапив у лід знизу, і на сам кінець про напад групи якихось військовиків за її підозрами спецназівців. Вільям Пікерін. Вирізнявся здатністю вислуховувати ментежну інформацію, навіть оком не змигнувши. Однак у міру того, як Рейчел продовжувала свою розповідь, його погляд ставав дедалі більше занепокоєним. Вона відчула, що він спочатку не повірив, а потім переповнився гнівом, коли почув про вбивство Нори Менгор і про їхню втечу на волосинці від смерті. Хоча Рейчел і хотіла висловити свої підозри стосовно причетності керівника НАСА до цих злочинів, вона знала Пікерінга достатньо добре, щоб не вказувати пальцем, не маючи надійних доказів. Тому вона розповіла шефові цю історію як набір голих, безпристрасних фактів. Коли вона скінчила, Пікерінг мовчав кілька секунд. «Міс Секстон, нарешті озвався він. І всі ви». З цими словами директор по черзі затримав свій погляд на кожному з них. «Якщо все, що ви кажете, правда, а я не бачу для вас причини брехати, то вам надзвичайно пощастило, що ви не загинули». Вони всі мовчки закивали. Президент залучив чотирьох цивільних науковців, і тепер двоє з них уже мертві. Пікерінг невтішно зітхнув, немов не знаючи, що далі казати. Події, про які він щойно почув, якось не клеїлися і видавалися сюрреалистичними. А чи не могло статися так, поцікавився Пікерін, що шахта, через яку начебто ввели метеорит знизу і яку добре видно на роздруківці, є природним феноменом? Рейчел похитала головою. Для цього вона аж надто бездаганна і пряма. Вона розгорнула і досі сиру роздруківку перед камерою. Абсолютно бездаганна. Уважно вивчивши зображення, Пікерінг схвально кивнув. «Не випускайте цієї роздруківки з рук». «Я зателефонувала Марджорі Тенч, щоб попередити і зупинити президента», сказала Рейчел. «Але вона заткнула мені рота». «Я знаю, вона мені сказала». Рейчел ошелешено поглянула на екран. «Вам телефонувала Марджорі Тенч?» «Щойно? Вона дуже занепокоєна. Їй здається, що ви задумали якийсь трюк для дискредитації президента і НАСА. Можливо, щоб допомогти своєму батькові». Рейчел підвелася. Змахнувши роздруківкою, вона показала на двох своїх компаньйонів. «Нас мало не вбили». «Хіба це схоже на трюк? І навіщо мені?» Пікерінг здійняв руки. «Заспокойтеся. Міс Тенч якраз і не сказала мені про те, що вас було троє. Рейчел і пригадати не могла, чи дала їй Тенч часу на те, щоб згадати про Курки і Толанда. «Не сказала вона мені про те, що ви маєте предметний доказ», – додав Пікерінг. «Я скептично поставився до її заяв і ще до того», як вийшов з вами на зв'язок, а тепер переконаний, що вона помиляється. Я не сумніваюся у правдивості вашої заяви. Наразі питання стоїть так, що це все означає? Запанувала тривала тиша. Вільяма Пікерінга рідко можна було побачити в розгубленому стані, але він і справді розгубився і розпачливо хитав головою. «Припустимо, що хтось і справді ввів метеорит у кригу. І це тягне за собою цілком очевидне запитання. Навіщо? Якщо НАСА має метеорит зі скам'янилими рештками в ньому, то нащо їй, чи комусь іншому, перейматися, де саме його знайшли? Схоже, пояснила Рейчел, що це здійснили для того, щоб відкриття зробила система спостереження за землею, щоб цей камінь виглядав як фрагмент якогось відомого метеорита. «Скажімо, Юнгер Сольського», – підказав Коркім. «А який сенс пов'язувати цей метеорит із якимось відомим падінням?» – вимогливо спитав Пікерін голосом чоловіка, якийсь ось-ось божеволі від суперечності, що на нього навалилися. Хіба ці скам'янілості вже самі не є вражаючим відкриттям? Незалежно від того, де і коли їх знайшли, і незалежно від того, з яким відомим метеоритом їх пов'язали, усі троє закивали. Пікерінг завагався і на його обличчі з'явився невдоволений вираз. Якщо, звичайно, рейчел ледь не фізично відчувала, як крутилися і скріпіли коліщадка в москові Пікерінга. Він знайшов найпростіше пояснення, чому цей метеорит спробували пов'язати з Юнгерсольським, але це найпростіше пояснення виявилось також і найсуперечливішим. Якщо, продовжив Пікірінг, таке ретельно підготовлене введення метеорита в кригу не мало наміру надати достовірності абсолютно фальшивій інформації, він зітхнув і повернувся до корки. Докторе Марлінсон, яка можливість того, що цей метеорит фальшивка? Фальшивка, сер? Так, липа, підробка. Фальшивий метеорит. Корки нікого розсміявся. Абсолютно неможливо. Цей метеорит вивчали професіонали, у тому числі я. Хімічні аналізи, спектрографія, Визначення віку за допомогою рубідіїв, Стронцевого Тесту, Цей камінь не схожий на всі інші, коли-небудь знайдений на Землі. Цей метеорит справжній. Це вам підтвердить будь-який астрогеолог». Пікерінг надовго замислився над почутим, мимоволі погладжуючи свою кроватку. «Однак, якщо зважити на негайну величезну вигоду, яку НАСА отримала від цього відкриття, Очевидні ознаки маніпулювання доказами, а також те, що на вас було вчинено напад, то перший логічний висновок, який спадає мені на думку, цей метеорит є дуже ретельно сфабрикованою фальшивкою. Це неможливо, скрикнув Коркі, ледь стримуючи гнів. Попри всю повагу до вас, сер Метеорити – це не якісь голівудські спецефекти, які можна виговити в лабораторії, щоб пошити в дурні наївних астрофізиків. Це об'єкти зі складним хімічним складом, унікальною кристалічною структурою та співвідношенням елементів. «Я нічого не маю проти вас особисто, докторе Марлінсон, просто я йду логічним ланцюжком аналізу, з огляду на те, що хтось хотів вас убити». Аби ви не видали того факту, що метеорит ввели вліт знизу, я не відкидатиму жодного з можливих сценаріїв. Що конкретно змушує вас думати, що цей камінь – метеорит? Конкретно, – затріщав голос Корків в навушниках, – бездоганна кора плавлення, присутність Хондр, уміст Нікелю, аналогічного якому немає ніде на Землі. Якщо ви пропускаєте, що хтось пошив нас у дурні, виготовши цей камінь у лабораторії, то я можу сказати лише одне. Цій лабораторії вже 190 мільйонів років. Коркі занурив руку у кишеню, видобув звідти плаский камінець в формі диска і підняв перед камерою. Вік зразків нашталт ось цього ми визначили численними методами, а Рубідієво-стронцевий метод – не те, що можна отак запросто сфальшувати. Пікерінг здивувався. У вас є зразок. Курки знизу плечима. У нас їх було багато десятків. Ви хочете сказати? спитав Пікінг, поглянувши на Рейчел, що НАС знайшла метеорит, який, на її думку, містить викопні рештки живих організмів, і дозволяє отак цупити зразки. Річ у тім, зауважив Коркі, що зразок у моїй руці справжній. І з цими словами він підніс камінець іще ближче до камери. Дайте його будь-якому знавцеві каменів, геологу чи астроному на всій земній кулі. Він проведе досліди і скаже вам дві речі. По-перше, цьому каменю 190 мільйонів років. А по-друге, своїм хімічним складом він цільно відрізняється від земних порід. Пікерінг подався вперед, удивляючись у скам'янилість, вкарбовану в зразок. На якусь мить він застиг непорушно і нарешті зітхнув. Я не науковець. Я тільки можу сказати, що коли цей метеорит і дійсно справжній, а на вигляд так і є, то мені хотілося б знати, чому тоді НАСА не продемонструвала його всьому світові одразу, чому хтось ретельно підсунув його під лід щоб переконати нас у його автентичності. А тим часом у Білому домі співробітник Служби безпеки набирав номер Марджорі Тенч. Старший радник відповіла після першого сигналу. «Слухаю». «Міс Тенч», – сказав співробітник, – «я маю інформацію, яку ви запитували раніше, про радіотелефонний дзвінок, який вам зробила цього вечора Рейчел Секстон». Ми відстежили його. Розкажіть. Оперативники спецслужби стверджують, що цей сигнал було послано з борту субмарини ВМС «Шарлотта». Що? Вони не мають координат, пані, але не сумніваються щодо коду цього судна. «Чорт забирай», – вигукнула Тенч. «Не кажучи більше ні слова, вона гепнула слуховкою об телефон». Від приглушеної акустики в глухій кімнаті Шарлоти уричал виникла легка нудота, а на екрані стривожений погляд Пікерінга опіявся в Майкла Толанда. А ви чому мовчите, пане Толанд? Майкл підвів очі, як студент, якого заскочили зненацька несподіваним запитанням. Щойно по телевізору показували ваші доволі переконливі документальні фільми зазначив директор управління військово-космічної розвідки. «А що ви тепер скажете про метеорит?» «Сер, я вимушений погодитися з доктором Марлінсоном», – відповів Толанд. «На мою думку, скам'яні рештки та метеорит є справжніми. Я непогано знаюся на способах визначення віку, а вік цього каменя був підтверджений численними тестами, як і вміст нікелю. Ці дані не можна сфальшувати». Немає жодного сумніву в тому, що цей камінь, утворений 190 мільйонів років тому, демонструє нехарактерне для земних порід вміст нікелю і нешпигований скам'янілостями, вік яких також налічує 190 мільйонів років. І я не бачу тут іншого пояснення, крім того, що НАСА дійсно знайшла метеорит. Пікінг замовк. На його обличчі застиг отерілий вираз, якого Рейчел раніше не доводилося бачити. Що ж нам робити, сер? спитала вона, ми маємо попередити президента, що є проблеми з даними. Пікерінг нахмурився. Сподіваємося, що він про них не знав раніше. Рейчел відчула, як до її горла підкотився клубок. Натяк Пікерінга був очевидним. Президент Герні може бути причетним. Рейчел сильно в цьому сумнівалася, але і президент, і НАСА були дуже зацікавлені в такому розвитковій події. «На жаль, – сказав Пікінг, за винятком роздруківки, що демонструє наявність шахти, через яку метеорит було введено в кригу, уся наукова інформація вказує на справжність відкриття зробленого НАСА. Він розпащила замовк. А те, що на вас напали, – він поглянув на Рейчел – ви припустили, що то спецназівці? Так, сердь. І Рейчел знову розповіла шефу про імпровізовані боєприпаси і тактику, до якої вдалися їх переслідувачі. Щохвилини тривога на обличчі Пікерінга посилювалася. Рейчел відчула, що її бос зараз, з подумки, перебирає кількох людей, які мали змогу залучити на свій бік цей невеликий підрозділ убивць. Звісно, таку можливість мав президент, можливо, Марджорі Тенч як старший радник, цілком, можливо, керівник НАСА Лоуренс Екстрам, бо він мав зв'язки з Пентагоном. На жаль, Рейчел спали на думку безліч варіантів, коли наслати на них спецназівців міг практично будь-який політик високого рівня з достатнім впливом та потрібними зв'язками». Я міг би зателефонувати президентові хоч зараз, сказав Пікін, однак не вважаю це розумним, принаймні допоки ми не здогадалися, хто за всім цим стоїть. Я не зможу вас захистити після втручання Білого дому. До того ж я не зовсім упевнений, що йому казати. Якщо метеорит справжній. А ви підтверджуєте, що він таки дійсно справжній. Ваше звинувачення про те, що його спеціально підсунули, втрачає сенс. Президент матиме повне право поставити під сумнів правдивість мого твердження. Він намить замовк, наче розмірковуючи над можливими варіантами. Безвідносно того, якою є істина і які гравців задіяно, якщо цю інформацію буде оприлюднено, можуть постраждати деякі дуже впливові особи. Пропоную відправити вас до безпечного місця негайно, доки ми не почали розхитувати човна. До безпечного місця, здивувалася Рейчел, а яке місце може бути безпечнішим за ядерну субмарину СЕР? Пікерінг скорчив скептичну гримасу. «Ваша присутність на цьому човні не залишатиметься таємницію довгий час. Я забираю вас негайно. Якщо чесно, мені було б набагато спокійніше, якби ви всі сіділи у мене в кабінеті». Седатор Секстон лежав, скрутившись калачиком, на дивані, почуваючись як біженець у чужій країні. Його вестбрудські апартаменти, котрі ще недавно повнилися новими друзями та прихильниками, збезлюдніли. крістояли келихи, валялися бізнес-картки, полишені гостями, котрі буквально на випередки кинулися до дверей. І тепер Секстон лежав, скотюпщившись на дивані перед телевізором. Йому дуже хотілося вимкнути його. Однак він ніяк не міг відірватися від безконічних коментарів, які почалися після закінчення прес-конференції. Це був Вашингтон, і чекати довелося недовго. Аналітики, хотенько покінчившись з псевдонауковими та філософськими гіперболами, швидко взялися за свою звичну гідну справу – обговорювати поточний політичний момент, наче вправні майстри тортур – вони сипали сіль на рани Секстона, товчучи воду у стопі і обсмоктуючи очевидні речі. «Ще кілька годин тому президентська кампанія Секстона була на шаленому підйомі», – зазначив один політолог. «Але тепер, після оприлюднення відкриття, зробленого НАСА, кампанію сенатора очікує болюче падіння на землю». Секстон поморщився простягнув руку за коньяком і відсюрбнув просто із пляшки. Він знав, що сьогодні йому доведеться пережити найсамотнішу та найважчу ніч у житті. Він відчував огиду до Марджорі Тенч, яка його так підло підставила. Він ненавидів Габріель Еш за те, що вона взагалі підкинула йому тему НАСА. Він ненавидів президента за те, що йому так неймовірно пощастило. І він ненавидів увесь світ за те, що з нього сміялися. Вочевидь, це вбивча новина для сенатора, продовжив аналітик. Завдяки відкриттю президент і НАСА тепер тріумфатори. Ця новина додасть енергії президентській кампанії безвідносно позиції Сикстена щодо НАСА. Але якщо зважати на попередню заяву сенатора про намір позбавити Космічну агенцію бюджетних коштів, коли виникне потреба, що ж сьогоднішня заява президента – це подвійний нокаутуючий удар, від якого сенатор уже не оговтається. «Мене надурили», – сказав Секстон самому собі. «Довбаний білий дім мене підло підставив». А політолог на екрані посміхався. «Довіру до НАСА, яку останнім часом американці втрачали, було злишком відновлено». Зараз усіх просто переповнює почуття національної гордості. І є чим пишатися. Люди вірили за кугерні, але останнім часом почали втрачати цю довіру. Так, іще зовсім недавно президент був у глибокому нокауті після кількох сильних ударів, але він швидко оговтався, здолав внутрішню кризу і вийшов з неї іще сильнішим. Секстон пригадав свої полудені дебати на CNN і похнюпився. Йому стало зле. Упродовж останніх місяців він ретельно нарощував тиск з проблемами НАСА. А тепер ці питання не лише з криготом загальмовано, але й стало воно важким каменем на його шиї. Він мав вигляд повного Бовдура, Білий дім розіграв його, як пацана. Він жахом думав, які сміховинні карикатури на нього з'являться завтра в усіх газетах. Його ім'я згадуватиметься в жартах, в нових анекдотах по всій країні. В бить, космічні підприємства більше не будуть тих фінансувати його кампанію. Всі його гості щойно побачили, що їхні мрії змила в унітаз. Ідея приватизації космосу розбилася о кам'яну стіну. І ще раз, відсорбнувши коньяку, сенатор підвівся, непевним кроком підійшов до столу і витріщився на висячу телефонну слуховку. Знаючи, що це акт мазохістського самобичування, він проте підняв її, повільно поклав на місце і почав рахувати секунди. Одна, дві. Телефон задзвонив. Він не став піднімати слуховку, щоб спрацював автовідповідач. «Сенатори Секстон, це Джуді Олівер із СІНН. Я хочу надати вам можливість дати сьогодні увечері оцінку відкриттю НАСА. Будь ласка, зателефонуйте мені». Журналістка поклала слуховку. Секстон знову почав рахувати. Один. Телефон знову задвищав. І він знову проігнорував його. То був іще один репортер. Взявши пляшку «Корбоазіє», Сикстон поплентався до ковзних дверей балкона. Відчинивши їх, він вийшов на прохолодне повітря і, спершись на поруччя, уп'яв погляд в освітлений фасад білого дому, що виднівся на відстані. Йому здалося, що в вогні освітлення радісно мерехтіли під легеньким вітерцем. От виродки, подумав він. «Століттями ми шукали докази життя у Всесвіті. І от ми знаходимо їх. Якраз того року, коли я розпочав президентську кампанію. Це не просто навізіння, це якийсь фатум. Скільки сягав погляд сенатора, у кожній квартирі світився увімкнений телевізор. Секстон подумав, де зараз може бути Габріель? І де вона була сьогодні увечері? Це все вона винна». Це вона розповідала йому про всі невдачі, що спіткали НАСА одна за одною. Він підняв пляшку, щоб зробити ще один ковток. Чортова Габріель! Це вона, причина усіх моїх нещасть. А Габріель стояла зацепенівши посеред хаосу студії ABC. Заява президента стала абсолютно несподіванкою і вкинула її у стан близький до ступору. Вона стояла, наче постійце струнко, немигатливим поглядом витрівчись в один із телевізорів, а довкола неї панував справжній гармидар. Одразу ж після заяви президента у кімнаті новин запала мертва тиша. Вона тривала лише якусь мить, а потім розпочалася, на перший погляд, безладна метушня. Репортери були справжніми фахівцями, вони не мало часу для висловлення емоцій. Для цього буде час після роботи, а цієї миті світ хотів дізнатися більше про знаменне відкриття, і ABC мала цю інформацію надати. У цій історії переплилось усе. Наука, історія, політична драма, така собі емоційна золота жила. Тільки встигай її експлуатувати. Ніхто з працівників мас-медіа цієї ночі не збирався спати. Габі... Гукнула Іоланда зі співчуттям у голосі «Ходімо до мене в офіс, поки хтось не здогадався, хто ти, і не почав допитувати, що це все означатиме для кампанії сенатора Секстона». Абрель відчула, як подруга веде її до своєї скляної кабінки, а потім саджає на стілець, дає стакан води і вимучує на своєму обличчі посмішку. «Поглянь на оптимістичний бік цієї справи, Габі, твоєму кандидатові, «Застромили прутня в дупу, але ж не тобі!» «Дякую, я рада!» Йоланда заговорила серйозно. «Габріель, я знаю, що ти почуваєшся це мерзенно. Твій кандидат щойно потрапив під паровоз. І якщо спитати мене, то я скажу, що йому вже не піднятися. Принаймні вчасно для того, аби встигнути хоч трохи змінити ситуацію собі на користь. Зате ніхто не виставляє твої голі фотки на телеекрані». «Я серйозно, це добра новина. Тепер гарні не потрібен секс-скандал. Наразі він має вигляд надто по солідний, щоб підіймати тему сексу». Та, схоже, Габріель мало втішало. «Стосовно ж звинувачень Тенч щодо незаконного фінансування кампанії сенатора, Іоланда похитала головою, то я маю великі сумніви» за умови, якщо Герні щирий у своїх обіцянках не вдаватися до чорнухи. До того ж, розслідування звинувачень у хабарах зашкодить імідж України. А чи є Герні настільки патріотом, щоб не скористатися шансом знищити опонента просто заради того, щоб підтримати високий моральний дух країни? Моя здогадка, ось яка, Тенч розповіла про фінанси Секстона для того, щоб налякати тебе, вона пішла в абанк, гадаючи, що ти зістрибнеш стонучого корабля і просто так забезпечиш президентові секс-скандал. І мусиш визнати Габі, що сьогоднішня ніч стане справжнім випробуванням морального духу сенатора. Абрельківнула: Секс-скандал став би тим подвійним ударом, від якого кар'єра Секстона вже ніколи би не оговталася. Ніколи. «Ти пересідала її!» «Габі, Марджорі Тинч пішла водити рибку, але ти просто не клюнула на наживку. Тепер ти вільна, як птах. Це ж на останні вибори, будуть наступні». Габрель знову слабо кивнула, вже не знаючи, кому і чому вірити. «Маєш погодитися», – додала Іоланта, «що Білий Дім майстерно обіграв сенатора, заманив його у пастку Насса, змусив зробити серйозну заяву і покласти всі свої яйця до кошика космічного відомства.